Ett jordskred i ett villaområde i utkanten av Sörte, omkring 15 km norr om Göteborg, gör 304 personer hemlösa. Klockan 8.10 och tio på morgonen den 29 september väller en lavin av jord och lera fram genom samhället och drar med sig 15 bostadshus med 180 lägenheter. Så här berättar ett ögonvittne, Bo Johansson, som på cykel var på väg till sin affär. Och gör som jag cyklade så klöv vägen sig faktiskt mitt i tur. Så att både jag och jag eller äh, så att säga. Och äh, jordmassorna började väl äh, komma från både det ena och andra hållet över mig. Och jag fick hoppa äh, en från den ena sidan och en från den andra. För att komma upp på den högsta punkten. Och först trodde jag inte det var sant. Och det tror jag faktiskt inte än, jag säga. För att det verkar så ofattbart allsammans. Just då som jag kom stod där. På en av de här jordkammarna så kom det ena huset flytande riktigt mot mig och vad detta skulle betyda. Och det enda var att försöka springa det fort som möjligt när det välte. Så det ramlade faktiskt på sida. Flera hus glider iväg mer än hundra meter. Lyckligtvis kräver katastrofen bara ett dödsoffer, en 60-årig kvinna. Men bara några minuter innan skredet inträffar avgår från Sörte södra station ett persontåg mot Göteborg med 800 personer ombord. Passagerarna i tågets sista vagn bevittnar hur järnvägen och stationshuset som de nyss har lämnat försvinner i jord och lermassorna. Det har tidigare under månaden regnat kraftigt och det är troligen orsaken till skredet. En fartygsolycka som väcker både uppmärksamhet och förstämning inträffar i juni. Vikingarskeppet Ormen Friske som har byggts av svenska frisksportare förliser i hård storm utanför Elbes mynning någon kilometer sydost om ön Helgoland. Hela besättningen på 15 man omkommer. Och på bio kan man se den unika dokumentärfilmen Jord under gång så att säga om Thor Heyerdals fantastiska resa på sin balsaflotte Contiki. Gloria Swanson gör en märklig comeback som en gammal halvtokig stumfilmsstjärna i Sunset Boulevard. Men en av årets toppfilmer gör italienaren Vittorio De Sica som ömsint skildrar en fattig arbetares vardagstragedi i cykelkjuven. Och Amerikas badflicka nummer ett Esther Williams simmar lugnt och stilsäkert i Neptuns dotter och aldrig verkar hon frysa.